Аудіокниги українською від студії «Калідор». Клайв Стейплс-Льюіс Хроніки Нарнії Книга п'ята «Кінь і його хлопчик» Розділ 4. Негадана зустріч Через ранковий серпанок Шастень нічого не міг роздивитися попереду у долині. Нічого, окрім бань, шпилів, що здіймалися поверх туману. Та із кожним кроком туман розвіювався, підіймаючи завісу над містом. Невдовзі стало видно, що річка перед містом розділяється на два рукави, утворюючи природний острів, на якому, власне, і стоїть Тажбаан який, мабуть, не дарма вважають одним із див світу. Там, де вода билася об береги, поставали похмурі кам'яні мури, що мали стримувати повінь зі сторожовими вежами, що їх шаста налаштувався було підрахувати, та майже одразу збився із ліку. А далі, за мурами, Куди не кине шоком пологими схилами великого пагорба аж до самої маківки, на якій виднілися дві величезні споруди: палац тісрока та храм Таша, скрізь усе було заставлено будиночками, які здіймалися тераса над терасою, вуличка за вуличкою, з'єднані вузькими звистими провулочками та кам'яними сходами. У затінку дбайливо доглянутих помаранчевих дерев, садочків на дахах, балкончиків, глибоких темних арок, колонад, гострих шпилів, зубчастих бійниць, мінаретів та оглядових веж. Та коли далеко над морем визирнуло сонце, а сонячні промені, відбившись від укритого сріблом купола великого храму, засліпили шасті очі, він аж закляк. «Ходімо!» – долинув до нього голос Ігого. -го. «Не можна зупинятися!» Уся долина по обидва боки ріки рясніла тінистими садочками. Рясніла так, що здалеку здавалося, ніби порославана вона густим лісом. І лише підійшовши ближче, можна було розгледіти білі кам'яниці, де влітку... Полюбляли відпочивати таж жбаганські багатії. Та не встиг шаста роздивитися як слід, як раптом у ніздрі йому вдарив густий аромат садових квітів та стиглих фруктів. То обабіч дороги майже впритул поставали білі стіни кам'яних огорож, через які звішувалися важкі віти плодових дерев, і вже за чверть години. Мандрівники опинилися там, де просто понад дорогу, що вела до міста, над головою висіли запашні плоди, що їх шаста не тільки зроду не куштував, а навіть і в очі не бачив. — Що за дивовижне місце, скажу я вам, — у захваті вигукнув він. — І не кажи, — кивнув Іго. та я бажав би опинитися від нього якнайдалі, хоча б на тому боці міста серед мертвих царів, а там іще далі, на північ, до Нарнії. Цієї миті здалеку долинув тягучий, сумний та тремтливий звук, від якого, здавалося, здригнулося все навкруги. Він швидко набирав сили, поки не заполонив собою всю долину. Оговтавшись, шаста збагнув, Насправді у тих диких звуках є якась музика, але така гучна та пронизлива, що вселяла мало не тваринний жах. То сурми та жбаа надають сигнал до відкриття міської брами, повівши вухом, сказав і Гого. Ми опинимося біля неї вже за хвилину, а тому, раві, зігни спину, голову похню, Ногами пересувай так, ніби на них гирі. Очей не підіймай, бо, як на мене, ти схожа на принцесу, тільки чомусь одягнена в лахміття. Уяви, ніби все твоє життя тебе шпиняли і лаяли на всі заставки, а за найменшу провину саджали в колодки. — Чи є б нявчало? — пирхнула у відповідь Аравіс. Комусь теж не завадило похнюпити голову та вигнути шию, бо зараз він має вигляд бойового коня, який щойно вивалявся у багнюці і намагається вдавати із себе селянську шкапу. «Тихіше!» – шикнула на них Гвін. «Ми вже майже прийшли». Що ж, так воно й було. Тепер вони стояли на березі ріки, і вода хлюпалася вже біля самих ніг. Залишалося перейти довгий міст із темними кам'яними арками. На воді весело вигравали ранкові сонячні зайчики. Праворуч, ближче до гирла річки, виднілися верхівки корабельних щогол, а за мостом вербочкою тяглися подорожні, здебільшого селяни. Деякі вели за вуздечку віслюків та мулів із поклажею. Інші просто несли кошики на голові. Діти і коні приєдналися до потоку, що рухався у місто. «Що сталося?» – прошепотів Шаста на вухо Аравіс, побачивши в неї на обличчі якийсь незнайомий, майже чужий вираз. «Добре тобі». «Для тебе теж Баан лише порожній звук», – так само пошибки відповіла Аравіс. «А я? Я мала б в'їздити у це місто з почтом та охороною, з солдатами попереду та рабами позаду, та не пішки, а у паланкіні. А від міської брами мене бігом віднесли до самого палацу Тісрока, хай будуть вічними його літа, на звану вечерю». А що замість того? Я потайки, серед якихось селян. Ай. Тобі цього не зрозуміти. Цього шаста дійсно не розумів. Що за дурниці? знизав він плечима. На дальньому краю моста, де фортечний мур, вежа з прочиненою брамою здавалася маленькою та вузькою, але це тільки тому, що до неї було ще далеко. І тому, що вона була набагато вища, ніж той берег, де вони ступили на міст. О бабіч брами, опираючись на списи, стояла дюжина охоронців, попівдюжини із кожного боку. Дивлячись на них, Аравіс мимоволі подумала про те, як вони тут вишикувалися б струнко, як на параді, якби дізналися, чия вона донька». Усі інші, звісно, про те й не думали. Думали тільки про те, як би прослизнути повз варту без зайвих питань. На щастя, вартові питань і не ставили. Лише один із них, вхопивши морквину просто з кошика, що селянин його тримав на голові, кинув її у шасту та грубо розреготався. «Ей, хлопче, хапай!» — Бо замість моркви перепаде тобі на горіхи від твого хазяїна, коли побачить, як ти верхового коня під поклажею водиш. У Шасти мало серце з грудей не вискочило. Невже всі їхні старання пішли на пси, і перший же йолоб упізнав його бойового коня? — А хазяїн про те знає ось як, — якомога безтурбутніше вимовив Шаста, і відразу ж пошкодував, брате. Адже замість слів вартовий дав йому такого стусана, що мало не здалося. «Я тебе навчу, хлопе, шолудивий, як розмовляти із вільним Остраханцем!» Від болю у шесте навіть сльози навернулися. Та може воно й на краще, бо інший вартовий лише рукою махнув. Мовляв, маєш своє, ну то йди геть звідси. А шаста, якщо й схлипнув, то зовсім трішки, бо до чого, до чого, а до стусанів у своєму житті він звик. За міською брамою, як не дивно, спершу нічого не нагадувало про ту розкіш, на яку натякав міський краєвид здаля. Перша ліпша вуличка, до якої потрапили втікачі, виявилася не лише бузенькою, Бо з обох боків на неї виходили глухі стіни майже без віконець, а ще й переповненою людьми, та так, що й не проштовхнешся. Окрім селян, що поспішали на ярмарок, були тут водоноси, які розносили воду, торговці солодощами, носії з вантажем, вояки, жебраки, усілякі голодранці та безпритульна дітлашня». Були тут кури, бродячі собацюри та, певна річ, босоногі раби. Та якщо б ви, мій любий читачу, опинилися там разом із дітлахами, то перше, що вас вразило б, була б не тіснява, а настояний багатовіковий сморід, яким просяг тут навіть камінь. Тут хнуло від усього, від немитих людських тіл, Немитих собак, прянощів, чеснику, цибулі, але більш за все відзвалищ непотребу, через які доводилося торувати собі шлях. Із усіх сил Шаста робив вигляд, нібито веде коня. Хоча насправді поводарем був і Гого, який знав шлях, а сигнали подавав легкими порухами носа удаючи, ніби він крутить головою. Дуже скоро вони звернули ліворуч і пішли вгору. Повітря потроху посвіжішало. Затхлий сморід залишився позаду, а вздовж дороги з'явилися дерева. Будівлі тепер скупчилися лише понад правим, вищим боком вулиці, а ліворуч вони ніби провалювалися у прірву, і дивлячись поверх клаптиків дахів, далеко внизу можна було побачити навіть блакитну смужку річки. Тут вони різко звернули в бік і рушили у протилежному напрямку, піднімаючись дедалі вище вгору. Ось таким серпантином вони і сходили до головної площі Тажбана. Просто на очах Вулиці ставали охайнішими, садиби розкішнішими, і подекуди можна було навіть побачити статуї богів та якихось остраханських героїв, що спозирали оглядача згори вниз зі своїх високих п'єдесталів та навіювали благовійний острах суворими виразами своїх облич. Тут пальми кидали тінь на розпечену бруківку, Арки. Вабили життєдайною прохолодою, а споза арок визирали затишні подвір'ячка із палацами, що змагалися у розкошах з доглянутими садами, охайними газонами та прозорими фонтанами. «Як же там гарно!» – подумав Шаста. І з кожним поворотом серпантину Шаста сподівався, що… От-от натов просіється, як до того розсіявся сморід. Але де там? Проте годі було і мріяти. Нескінченний потік людей усе ще рухався вгору і рухався дуже повільно, інколи навіть зовсім зупинявся. Це траплялося щоразу, коли над натов помлунав гучний голос. «Дорогу! Дорогу Таркану!» або ж гукали... Дорогу, дорогу, Таркині, або дорогу вимагали дати якомусь п'ятнадцятому візиру, або амбасадору тощо. Почувши голос оповісника, натовп прискав у боки, притискаючись до мурів, а згодом з'являлися ті, про кого сповіщали оповісники та через кого зчинялася буча. Шасті уже пощастило побачити якогось знатного вельможу, та й не одного. А також він бачив дуже знатну даму, і теж не одну. Всі вони лежали у паланкінах, що їх на плечах несли четверо, а то й шестеро напівголих могутніх рабів. З усіх правил дорожнього руху у Тажбаані, здається, існувало тільки одне – «менш ясновельможний». Дає дорогу більш ясновельможному, інакше пригостять батогом або й дадуть стусана тупим кінцем спису. До палацу тісрока залишався, напевно, останній поворот. Принаймні, палац здіймався вже над головами, коли на вулиці стався черговий затор із непередбачуваними наслідками. «Дорогу! Дорогу!» Пролунав над натовпом зичний голос. «Дорогу королю білошкірих варварів, Гостю самого тісрока, Хай будуть вічними його літа, Дорогу ясновальможним лордам нарнійським!» Шаста відсахнувся до узбіччя, Водночас намагаючись відтягти іго-го, Та жодного коня, хай навіть і розумного нарнійського, Просто так з місця не зрушиш. А тут іще... З'ясувалося, що позаду опинилася така собі доволі гладенька тітонька, та ще й з чималим кошиком, яким вона вперлася йому у спину. «Тобі що, повелазило? Чого штовхаєшся? А що, як я штовхну?» І не встиг шаста оговтатися від несподіванки, як йому знову дісталося, цього разу вже від когось збоку, і у цій штовханині він... Зовсім випустив мотозок, за якого тримав, чи то тримався за нього, і ГОГО. -го. А вже наступної миті Юрба позаду якось виплеснула його у перший ряд, звідки, як відомо, найліпший вид на різні видовиська. Що ж, подивитися було на що. Чужинці і справді мали вигляд чужинців, і відрізнялися від будь-кого, кого він бачив того дня. Попереду біг оповісник і волав дорогу-дорогу, і то був єдиний остраханець у процесії. Слідом рухалися і співдюжини чоловіків, і на відміну від заможних остраханців рухалися вони пішки, а не у паланкинах. Усі були світлошкірі, так само, як і Шаста, а більшість до того ж були ще й русяві. Одягнені вони були інакше, у яскраві туніки простих насичених кольорів, що сягали їм колін. У когось туніка була кольору зеленого листя у гаю, у іншого – скошеної стиглої пшениці, а у когось – кольору ясного весняного неба. На голові замість тюрбанів у них були блискучі шолами, у когось – сталевий, у іншого – срібний, а ще у когось – оздоблений коштовним камінням, а у одного – ще й з маленькими блискучими крильцями з боків. Утім, деякі йшли із непокритою головою. Мечі у чужинців теж були дивні, довгі і прямі, а зовсім не загнуті, як остраханські ятагани. І от іще що. На відміну від більшості астраханців, що полюбляли напускати на себе поважність та загадковість, ці трималися аж надто просто, коли б не сказати безтурботно. Вони розмахували руками, перемовлялися і перекидались жартами. Один із них і зовсім щось там насвистував. З першого погляду було зрозуміло, що всі вони ладні затоваришувати із будь-ким, хто захоче товаришувати із ними. А якщо хтось не захоче, то сам собі гірше зробить, але то вже їх не обходить. Такій їхній належності можна було лишень позаздрити, та навіть позаздрити шаста не встиг. Бо сталося таке, у що й повірити неможливо». Один із чужинців, судячи з усього головний, раптом показав нашасту і промовив. «Егеш, ось де він, наш утікач!» Та й схопив його за плече. А ще, замить, дав йому за потиличника. Не сказати, що болючого, але доволі відчутного. Саме такого, аби дати зрозуміти, що ти, скажімо, завинив. А потім додав. Ганьба, мій лорде, як вам не соромно. Через вас королева Сьюзен уже всі очі виплакала. Де ви блукали всю ніч? Як це розуміти? Якби була така можливість, шасте одразу шпірнув би в його під пузом і розчинився у натовпі, а там далі згадуй лишень, як звали. Та у натовпі позаду не було ані паринки. а тепер. Його ще й оточили чужоземці. Треба визнати, що найперше, що спало йому на думку за тих обставин, було одразу ж пояснити, що тут якась помилка, бо він же ніякий не лорд, навпаки, син бідного рибалки на ім'я Аршиш, а ясновельможий лорд приймає його за когось іншого, а за кого саме він шаста і гадки не має». Саме так і хотів був відказати лордові Шаста, та одразу ж схаменувся. Пояснювати щось прилюдно у цьому натовпі було вкрай небезпечно. Бо ж одразу могли виникнути питання, а що це він, син рибалки, тут робить і де, а ще цікавіше, у кого, він позичив свого коня, а ще хто така Аравіс, і тоді, тоді все». Загине будь-яка надія не те, що проскочити непоміченими, а навіть протиснутися крізь тажбан. Він озирнувся, благаючи поглядом його про допомогу. Але той тільки той робив, що вдавав, ніби він, звичайний остраханський кінь, не тямущий, і тому все, що коїться навкруги, його не обходить, бо його справа маленька стояти і чекати, що скаже господар. Залишалася іще Аравіз, та навіть подивитися у її бік Шаста не наважувався, аби не привернути до неї уваги і тим самим не видати її. Вигадати щось на швидку йому теж не вдалося, бо той, хто був у нарнійців головним, раптом сказав «Зробіть ласку, передане, прихопіть його милість за другу руку». І разом ми відведемо нашого юного втікача до палацу. Знімемо камінь із душі вінценосної сестри нашої, Сьюзен. Ось так воно і сталося. Не встигли наші втікачі пройти півдороги Ташбааном, як усі їх задумки звів на нівець невідомий їм чужоземець. Ні про що не питаючи, шасту підхопили під руки – і повели саме туди, куди він аж ніяк не збирався Він мовчки перебирав ногами, не знаючи, що гадати і що станеться далі Нарнійський король, Шаста уже здогадався, що то король З того, як до нього зверталися інші Далі ставив йому недоречні питання, на які Шаста не знав, що й відповісти Де він був? Як йому спало на думку втекти, де він подів свій одяг, і чому на ньому оце пропахло рибою дрантя? І чи розуміє він, який він бешкетник, та… Тут король вжив невідомий Шасті вислів «нуль без палички». І знову ж таки, Шаста не знав, що й сказати, бо все, що він спромігся вимовити, можна було використати проти нього». «Мовчимо, значить», – зробив висновок король. «У такому разі, скажу я. І скажу прямо. Відмовчуватися принца, коли завинив, це навіть гірше, аніж крадькома полишати палац. І скажу чому. Втечу іще можна, хоч і не виправдати, та хоча б зрозуміти, мовляв хлоп'яча витівка. Але ваше мовчання...» Нічим, як боягузством пояснити не можна. А боягуство – то найогидніша риса, що не личить синові короля Древляндії. І що ж ви тепер голову похнюпили і ледь ногами перебираєте немов той остраханський раб? Докори ранили болючіше за удари батога. Зі свого боку Шаста розумів, принц, про якого йшлося, Мабуть, теж не заслуговував на ті докори і, мабуть, знав би, що відповісти. Та відповісти, міг лишень сам принц, а не він, Шаста, який і рота боявся розтулити. Досі, відчуваючи на собі сильні руки чужоземців, Шаста змушений був підкоритися долі. Вузькою вуличкою вони видряпалися кудись на гору. Злетіли старими ходженими сходинками іще вище, а потім пірнули в непомітну арку в білій стіні з двома високими темними кипарисами обабіч. Одразу ж за аркою було подвір'я із мармуровим басейном, наповненим по самі вінця чистою прохолодною водою, всередині якого бив розбризкуючий дрібні краплі фонтан. Навкруги серед зеленого газону росли помаранчеві дерева. Чотирьох боків по білих стінах, що оточували подвір'я, велися троянди. Гамір, Курєва та Тиснява нижніх вулиць раптом зникли. Шаста і згадувати про них забув. Та не встиг він як слід роздивитися навкруги, як його, підхопивши під руки, швиденько потягли через усе подвір'я до темного отвору у стіні, що слугував лебонь чорним входом до палацу. Оповісник лишився назовні, а Шасту потягли далі прохолодним коридором, де після розжареної бруківки пройтися босоніж було задоволенням. Іще одні сходи. Шаста аж очима заблимав. Він стояв у просторій залі, пронизаній світлом із навстіж прочинених вікон, які виходили на північ, запобігаючи прямим сонячним променям та зберігаючи таку бажану тут прохолоду. На підлозі від стіни до стіни простягався барвистий килим, у якому ноги потопали немов у моріжку. Таких килимів Шаста ніколи і в очі не бачив, а про те, аби ними розгулювати і казати було годі. Впритул до стін довгими рядами стояли низькі кушетки із безлічу вишитих подушок, і на кожній із них хто-небудь сидів. І взагалі кімната була повна людей із тією однак обмовкою, що деяких із них, якщо і можна було назвати людьми, та лишень у певному розумінні цього слова. Побачивши шасту, до нього відразу ж поспішила вродлива, якщо не сказати, найвродливіша дівчина з усіх, кого йому доводилося бачити у своєму житті. «Ах, Коріне, Коріне, як ти міг!» – мовила вона, обіймаючи і цілуючи його в щоку. «Ми ж з тобою одне одному не чужі. Як померла твоя мати...» Хто ж піклується про тебе більше, аніж ми? Твій батько і я. І що б я мала казати йому, коли б з тобою сталося якесь лихо? Ти хоч розумієш, що через тебе між Нарнією та Древляндією могла б спалахнути війна? О, дурень нерозумний, хлоп'яти, та й годі! Теж мені нуль без палички! Так само, як і король, красуня вжила цей дивний вислів. Значення якого Шаста так і не зрозумів. А королева розтлумачувати його не стала. Схоже на те, що мене приймають за якогось хлопця із древляндії, хто б він там не був. А це виходить нарніці. Але де ж він сам, той справжній корінь, хотілося б знати. Подумав про себе Шаста, але вголос нічого не промовив. Ваші величності! мовив хтось позаду. «Королево Сьюзен? Королю Едмунда?» Шаста озирнувся на голос і побачив перед собою створіння, від одного погляду на яке можна було б гепнутися просто на місці, де стояв, або ж навпаки, що духу накивати п'ятами. Словом, Шаста сам не знав, як він стояв. Його можна було зрозуміти. Чолов'яга – якщо його так можна назвати. Саме його краємока помітив шаста, щойно увійшов до зали. Назріз цей чолов'яга був невищим за шасту, та й вигляд мав майже як людина від голови до пояса. А от нижче ноги у нього поросли шерстю, наче у того цапа, та й ратицями він теж вдався в того ж цапа, та ще й хвостом. Шкіра вилискувала міддю, волосячко кучерявилося, борода така собі рідкувата, знову ж таки у цапа. А на голові, що найцікавіше, стерчали двоє маленьких рогів. Був то не хто інший, як фавн. Ті із вас, хто читав нашу повість «Лев, біла відьма та шафа», мабуть зрадіють, упізнавши у ньому Тумнуса». Того самого юного фавна, котрого Люсі, рідна сестра королеви Сьюзен, колись зустріла у перший день, як потрапила до Нарнії. Тепер він значно подорослішав, бо їхні величності, королі Пітер і Едмунд та королеви С'юзен і Люсі, посідали трон Нарнії уже не перший рік. Так от. «Ваші величності!» Уже гучніше повторив фавн. Щось мені підказує, що їхню юну величність спіткав сонячний удар. Ви ж подивіться на нього. Здається, він навіть зовсім не второпав, де він є. Усі подивилися на шасту, який стояв, роззявивши рота, і блимав очима, та відразу ж припинилися його лаяти та докучати питаннями. Його майже силоміць поклали на кушетку, підклавши під голову подушки, напоїли крижаним щербетом із золотого келиха та звеліли лежати і не рухатися. Нічого подібного у шастеному житті, не дуже багатому на події, іще не траплялося. Більш того, він і уявити собі не міг, що колись навколо нього здійметься така метушня, а він лежатиме собі на м'якенькій кушетці із подушками, а його пригощатимуть такою смакотою, як цей щербет. Тому він із радістю виконав наказ. Не слід, однак, вважати, ніби він одразу ж забув про своїх супутників. Ні, зовсім ні. Його, які раніше мучили думки, про те, що з ними сталося, і як їм прокрастися крізь ворожий Ташпаган, та як йому приєднатися до друзів у долині мертвих царів. А ще думав він, що буде, як з'явиться справжній корін. Та мало-помалу острахи відступили, а ним заволоділа солодка млість. «Ти, де Може, ще й нагодують чимось таким же смачненьким, майнула зрадницька думка. Лишалося тільки чекати. Аби не марнувати часу, шаста налагодився крадькома роздивлятися навкруги. Тутешнє зібрання і дійсно було вельми цікавим. У залі, окрім знайомого вже Фавна, сиділи двоє кремезних чоловіків, і з бородами, що майже сягали їм пояса. У той же час самі вони ледь-ледь сягали пояса дорослих людей. То були гноми, одні із тих дивовижних створінь, які зазвичай зустрічаються лише нюнарні, тому Шаста побачив їх перше у житті. Був тут і великий, завбільшки майже із гнома ворон. Такого Шаста теж іще не бачив. Усі інші були людьми в повному сенсі слова, та всі були високі, стрункі, молоді і вродливі, з ясними обличчями та оксамитовими голосами. Не те, що ці остраханці, принаймні більшість із них, подумав Шаста і мимоволі почав прислухатися до розмови. Що, мовить їх королівська величність, «Сестра наша С'юзен, звернувся король до красуні, яка щойно обіймала та цілувала Шасту. «Що мовить їх королівська величність, сестра наша Сьюзен, на те, що ми вже три тижні у цій чужій землі? То чи згодна вона віддати руку і серце засмагло пикому залицяльнику вашому принцові Рабадашу?» «Оце так-так», – подумав Шаста. Виходить, королева-королю сестра, а не дружина. Дивно. Ні, брате мій, ні іще раз ні, навіть якщо він пообіцяє мені всі скарби Ташбаана. Хай буде за словом твоїм, сестро, обізвався король. Правду кажучи ви, засмутили б моє серце, якби ваш вибір припав на нього». І ще коли у нас гостювали його посланці, чи, скажімо, прямо свати, і коли він сам гостював у нас у Кейр-Паравелі, не раз і не два питав я себе: "Як можете ви бути ось так любязні з ним?" "То була моя примха", відповіла королева. "І тепер мені лишається тільки докоряти собі за це, але ж правда й те що в наших володіннях принц Рабадаш поводився зовсім інакше, ніж вдома у Тажбаані. Усіх присутніх закликаю у свідки, що доблистю своєю він намагався підкорити моє серце, коли бився на лицарському турнірі, який брат наш великий король влаштував на його честь. І всі ті дні, а то був цілий тиждень, він поводився як справжній лицар, люб'язно і з повагою до пані». А тут, тут, немов хтось його підмінив. <кхи> Відкашлюючись, заговорив старий ворон. Як каже давня мудрість, не суди про ведмедя, побачивши його здаля, а суди тоді, коли побачиш його у берлогу. Влучно сказано, жовтий пазуре, мовив один із гномів. Проте саме говориться і в нашому гном'ячому прислів'ї. «Хто зі мною не днював і не ночував, той мене не знає». «Що ж», – мовив король, – «тепер ми в змозі сказати, що знаємо, що за людина о той принц. А він – пихатий, бундючний, жорстокий, кровожерливий, хвалькуватий, самозакоханий». І й теран. У такому разі в ім'я Аслана, сказала Сьюзен, нам залишається єдине. Покинути Тажбан негайно, не зволікаючи ані дня. Воно-то так, похмуро відповів Едмунд. Але є одне але. Настав той час, коли я маю поділитися гіркими роздумами з вами, мої друзі. «Будьте ласкаві, передане. подивіться, аби ніхто не підслуховував нас за дверима, бо те, що я скажу, стороннім вухам не призначене». У кімнаті запала тиша. Королева Сьюзен підбігла до свого брата і зазирнула йому просто в очі. «О, Едмунде!» – скрикнула вона. «Ти мене лякаєш! Що бачу я в твоїх очах? Лихі часи нас попереду чатують. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали черговий розділ цієї прекрасної книги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Ну а ми з вами почуємось в наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.